Első fejezet 730. nap Apu, behívtak a hadseregbe? Bár életében sok megdöbbentő dolgot hallott már, erre a hírre még John Matelzon is felkapta a fejét. Kimerülten dőlt hátra irodai székében, és a lányára, Elizabethre emelte a tekintetét, akinek a szemében zsenge 18 évét messze meghazuttoló élettapasztalat bujkált, ahogy szinte valamennyi kortársáéban. John gyerekként falta a Második világháborús fotóalbumokat. Nehéz volt elhinnie, hogy a vénemberek, akik azokról a megsárgult képekről néznek vissza rá, valójában csak 18-19 éves sihederek. Távoli, lidélszes pillantásuk rémséges kínokról árulkodott, amelyeket a háború borzalmai miatt kellett elszenvedniük. Már réges-régen nem azok a gimnazista kölykök vagy egyetemista gólyák voltak, akiknek lenniük kellett volna. Néhány nap leforgása alatt évtizedeket öregettek, vagy ahogyan valamelyik író fogalmazott, örökre megvénültek drága fiatalságukban. – Új le kicsim! – sóhajtotta John és az író a felé mutatott az Észak-Karolinai Black Mountain központi hivatalában voltak a remélhetőleg még létező amerikai Egyesült Államok egyik kisvárosában. Az asztalon magas tornyokban halmozva álltak a kézzel körmölt vagy az ócska Underwood írógéppel lepötyögött dokumentumok, mindaz, amivel a város hivatalnokaként Johnnak foglalkoznia kellett. A háború kitörése óta, vagyis a napot követő rémálomszerű hónapokban John már diktátorként irányította a statárium alatt álló várost. Statárium, hadi jog, hatája alatt a rendes igazságszolgáltatás megszűnik, és helyette mindenért a katonaság felel. Aztán, amint az elmúlt év folyamán újra felfeltünedeztek a stabilitás törékeny, mégis biztató jelei, Örömmel ruházta át kivételes jogköreit a városi tanácsra. Ám összeomlott áramellátás és nem létező nemzeti infrastruktúra ide vagy oda, a kényszerű papírmunka és a bürokrácia meglepő módon továbbra is megmaradt, John pedig városi ügyintézőként sehogy sem húzhatta ki magát a temérdek adminisztrációs feladat alól. A tekintete vágyakozva megmegpihent megpihent az iroda sarkában porosodó számítógépen, amely mára egy letűntkor emléke volt csupán, pont mint az évekre a szekrénybe száműzött Underwood írógép a boldog békeidőkben, mielőtt minden a feje tetejére állt. A patyolat tiszta világ, amelyet egykor John is olyannyira magától értetődőnek vélt a napi egy, forró nyári napokon akár két tusolással, a keményített, makulátlan gallérú fehér ingekkel és az elegáns báli cipőkkel, az újabban dívó elnyűt bakancsok helyett, a messzi múltba veszett. Most neki is be kellett érnie a heti egyszeri a konyhai lavorban szombat esténként lezavart fürdéssel, és a szintén hetente esedékes a kelleténél többnyire véresebb borotválkozással amit egy régiségkereskedésből megmentett Ózsdi Borotvával próbált véghez vinni a vasárnapi mise előtt. A ruhákat a házuk mögött csordogáló patakban kézzel mosták, amitől az ingekü hamar rajtosodni kezdtek, ráadásul képtelenség volt eltüntetni róluk az izzadság és koszfoltokat. John szép új világát leginkább a mindenhol eluralkodó piszok és kopottság jellemezte. Történészként sokszor eltöprengett már rajta, milyen is lehetett a mindennapi élet szaga, látványa és általános atmoszférája 150 évvel ezelőtt. A kérdést immár nem kellett a fantáziájára bíznia, hiszen maga is azt a világot élte, a füllet tavaszi estéken megtartott, zsúfolt városi gyűléseken átható pézsmaszak terjengett, és John Simborai, akik egykor mindenhová gondosan vasal zakóban, nyakkendőben jártak, most kopott farmerben és gyűrött, kifakult inkben jelentek meg az összejöveteleken. A vasárnap maradt az egyetlen alkalom, amikor az emberek igyekeztek valamelyest összekapni magukat, kivéve, ha épp nem akad senki a háztartásban, aki jól bánt a tűvel és a cérnával, mert akkor jobb hián párszámmal nagyobb öltönyt vagy kosztümöt kellett magukra húzniuk. Johnt a régi korok dagerrotípiáira emlékeztette a látvány. Az 1830-as években kifejlesztett dagerrotípia a fotográfia első képrögzítési eljárása volt, amelyet a gyakorlatban is széles alkalmaztak. Azokon az antik fotográfiákon egyetlen elhízott embert sem lehetett találni. A fotóalanyok általában mint délcegek és szikárok voltak, a ruháik pedig többnyire a tehetőseket leszámítva kis viseltesek. John irodája a városházán ugyanezt az ütött-kopott hangulatot árasztotta. A feltétlenítőszerek és a felmosó szaga feledésbe merült, a házakban nem világítottak ragyogó fénycsövek éjjel-nappal. Az egy dollárossal működő kávégép sem volt már jó semmire, nyáron nem volt légkondicionálás, sem elektromos fűtés a téli hónapokban. A nap óta mindez emlék volt csupán. Elizabeth a valamivel jobb állapotú főiskolai pólójában és a farmerében a sötét haját összefogó vörös szalaggal még próbálta azért fenntartani a tisztaság valamiféle látszatát. Sovány alakja ezekben az időkben teljesen átlagos fizimiskának számított, az öveszorosan feszült keskeny csípőjére. Az a néhány plusz kiló, amit egy éve fel a kisfia benszületése előtt, rég elpárolgott róla. Elizabeth egy gyűrött papírt vett elő, és az apja felétolta az asztalon. John lassan széthajtogatta, és csendben az állát masszírozva szemügyre vette. Mindenki mással együtt persze ő is hallotta a küszöbön álló sorozással kapcsolatos plegykákat. De a Black Mountain-tól jó messze, valahol egy észak-Vilginiai hidegháborús bunkerrendszerben berendezkedett, Washington DC-ből evakuált kabinet mindeddig csak ritkán hallatott magáról. Most viszont, hogy az egyetlen életben maradt gyermeke letette elé az asztalra a hivatalos behívóját, beigazolódtak ezek a plegykák. John újra Elizabethre pillantott. A lány 18 éves volt, megélt már háborút, éhezést, ráadásul maga is anya volt. Gyermekének apja a Black Mountain városát lerohanó hordával vívott csatában esett el, másfél évvel korábban. Bizonyos tekintetben a lány azokra a háború borzalmainak hatására idő előtt megvénult, 18 éves normandiai vagy épp Iwo Jimai veteránokra emlékeztetett, akik a régi fotókról néztek vissza Johnra. Elizabeth mégis a lánya volt, az egyetlen életben maradt gyermeke. Most is fel tudta idézni, hogy nézett ki újszülöttként. A szemét méritől, az édesanyjától örökölte. Valahányszor a kislány később felhorzott térdekkel szaladt haza vigasztalásért, kövér könnyek szöktek ebbe a szempárba. Amikor Elizabeth 12 éves lett, a tekintete már öntudatos kacagástól csillogott. 16 évesen pedig egyetlen kérlelő pillantásába és mosolyába került csupán, hogy szinte bármire rávegye az apukáját. Amikor John most belenézett a lánya szemébe, átjárta a szívét a rettegés, mint minden szülőjét, akinek a gyermekét a kormány ezzel a döntésével éretnek ítélte a harcra, és vele a halálra is. El akarták venni tőle Elizabetet, az ő saját gyermekét, és az égvilágon semmi garancia nem volt arra, hogy valaha is viszont láthatja. John a papírra merett, és újból jelezte a lányának, hogy foglaljon helyet. Elizabeth leült mellé, és olyan gesztust tett, amelyet gyermekévei óta már csak ritkán szokott, míg apja a levelet olvasta, gyengéden megfogta a kezét. Tisztelt amerikai polgártársam! Az amerikai Egyesült Államok elnökének parancsára, az elnök parancsára, az amerikai Egyesült Államok elnöke. E szavak hallottány néha még most is a támadás napján hivatalban lévő elnökre asszociált. Pedig azt beszélték, hogy hiába kapott figyelmeztetést a fehérház valamivel a támadás előtt, és menekítették ki az elnököt a külön fedélzetén Washington DC-ből, a repülő érthetetlen módon nem volt megfelelően felszerelve egy ekkora erejű EMP hullám elhárításához, és valahol nyugat Virginia fölött lezuhant. Hogy ki legyen az elnök utódja, azzal kapcsolatban parázsvita alakult ki, bár egy fiatal nyugati szenátor is fellépett, mint jogszerinti elnök, a legtöbben, főleg a keleti túlélők közül, a korábbi kormány egy ifjonsztagját tekintették a hivatalos utódnak, aki a főhadi szállását Blumont városában rendezte be. A behívó maga a régi háborús helyzetekben kiküldött sorozólevelek megszokott formuláit követte, és a jól ismert mondattal végződött. Elizabethnek három napon belül szolgálatra kell jelentkeznie a szövetségi kormányzónál, a Bankomb megyei bíróság épületében, hogy beléptessék a nemzeti felmentő hadseregbe, ha nem teszi, a jog teljes szigorával kell szembenéznie. John végigolvasta a levelet, majd egyből kezdte is előről. Halálosan kimerült volt a váltásban vállalt múlt éjjeli őrségtől, és az asztal mellett kuksoló elizabeth hunyorítva álmosan dörzsölte a szemét. A lány arcán nem csillogtak könnyek, nem esett kétségbe, egyelőre nem reagált semmit. Tehát a szövetségi kormányzó asheville -ben. Arról a dél fredericks -ről lehetett szó, aki úgy egy hónapja vonult be asheville -be, hogy Texasba vezénlésük előtt felváltsa az elmúlt télen végig a városban állomásozó teljes zászlóanyi hivatásos katonát. John rengeteg segítséget kapott a hivatásos katonai egységektől a térség újjászervezésében a tengeren hozott rádiók által megnyitott kommunikációs csatornákon keresztül. A hadsereg technikusai még a helyi amatőr rádiósok felszerelését is segítettek megbügykölni hogy a kommunikációs rendszer alapjait visszaállítsák, sőt a környék fosszogató bandáit is igyekeztek valamelyest megzabolázni. A hadsereg kivonulását követő utánpótlás mindenféle ceremónia nélkül helikopteren érkezett a távoli, délkarolinai Charlestonból. Az Esvilli futár nyomtatott levelet hozott Johnnak, amelyben az új, bevonuló vezetőség érkezéséről tájékoztatták, és felhívták a figyelmét arra, hogy egyéb helyi vezetők mellett a közeljövőben vele is felveszik majd a kapcsolatot, egy az Észak-Karolina nyugati régiójának közösségeit újjászervező megbeszélés ügyében. Önmagában már ez is reménykeltő volt a határokat állandó készenlétben tartó, a Michel hegytől Északra tanyázó fosztogatók miatt, az első levelet azonban nem követte második, Egészen mostanáig. A mindenki által büszkeséggel és nosztalgiával emlegetett Amerikai Egyesült Államok újjászervezésének első értesítője tehát nem volt más, mint egy távoli kormányszervtől érkezett katonai behívó, amely el akarta szakítani tőle Elizabetet. Az egyik lányomat már elveszettem, gondolta. Istenem, a másikat nem fogom. John Elizabeth húgára Jenniferre gondolt, aki a mindenki által evidensnek gondolt amerikai gyógyszerellátási rendszer hirtelen összeomlását követően halt meg, amikor a régióban már teljes képtelenség volt inzulinhoz jutni. Mindössze néhány fiolányira lett volna szüksége, de mivel nem jutott neki elég, Jennifer az apja karjában hunyta le a szemét. A keserű emléke John minden erejével igyekezett blokkolni magában, mert kizárólag így volt képes megőrizni a józan eszét. Egy szülőnek sosem lenne szabad temetnie a gyermekét, neki azonban ezt is át kellett élnie. Bár valójában Jennifer járt a fejében, John most is Elizabethre nézett, s megpróbált a lehető legnyugodtabbnak és legkimértebbnek tűnni. Csak bámult a lányára, és megkísérelte összeszedni a gondolatait. Az apja vagyok, ő itt a 18 éves lányom. Gondtalant kölyöknek kéne lennie, nem pedig besorozás előtt álló leányanyának. John megrázta a fejét, megnyugtató mosolyt erőltetett az arcára, a levelet pedig hanyagul visszadobta Elizabeth elé az asztalra. Nevetséges! Tizennégy hónapos gyereked van, ami felmentést jelent a sorkatonaság alól. Ez mindig is így volt. Most már nem, apu? Nem olvastad végig? Mondta Elizabeth, majd felvette a papírt és megfordította. A mostani papír hiányos időkben minden dokumentumot két oldalasra nyomtattak. John egyszerűen elfelejtette megfordítani a papírt, hogy végigolvassa a levelet. Felsőbb parancsra a nemzeti válság helyzet idejére olvasta fel Elizabeth minden személyes érzelemtől mentesen a szöveget. Mától a bevonulás alóli felmentés minden korábbi jogalapja érvényét veszti, számítva a súlyos fizikai fogyatékosságot. A fiatal gyermekeket nevelő behívottak kötelesek előre gondoskodni a gyermekeik megfelelő elhelyezéséről. A fentiek megtagadása a 303-as végrehajtási parancsban meghatározott büntetést vonja maga után. John maga is újra elolvasta az utolsó sort, és kirászta a hideg. Egészen biztos volt benne, hogy annak idején hallott már a 303-as parancsról, egyes kormány tisztviselőket jogosított fel a halálbüntetés kiszabására. John maga is végzett ki embereket a napot követő hónapokban, kezdve két gyógyszertolvajjal, ezek azonban mind végrehajtási parancs nélküli esetek voltak, egyedül a városvezetés támogatásával történtek, amikor Black Mountain lakóinak túlélése forgott kockán, és az efféle drákói lépések valóban indokoltak voltak. John már akkor is kétségbe vonta a rémálmok formájában máig visszatérő ítélet helyességét. Most felpillantott a lányára, és egyszerre meglátta a dolog iróniáját. A szükség állapot törvényeinek hatája alól immár a saját lánya sem bújhat ki. Elizabeth visszaadta a papírt. Ez a reggeli postával jött el kérdezte John. Aha! és nem csak én kaptam belőlük. Méből a postán azt mondta, összesen 113 behívó futott be az éjjeli postával. Ez biztos, 113? Igen, apu. Elizabeth hangjába most már csipetnyi ijegység is vegyült. Azért siettem hozzád, hogy szóljak róla. A postánál gyülekezik a tömeg, és nem igazán örülnek a dolognak. John szép lassan befogadta a hallottakat, majd felállt, és átment a szomszéd szobába, ahol a város telefonos operátora dolgozott. – Jim, felhívnád nekem Mabelt? kérdezte tőle, majd visszatért az asztalához, és felemelte az antik telefonkagylót. A város házán egy retro, még az 1930-as évekből megmaradt kapcsolótáblát állítottak fel, amelyre a State Úti múzeumban bukkantak rá. A távolsági hívás, fogalma, ahogy annak idején nevezték, ma nyugatra Esvilbe, keletre pedig Old Fort városát jelentette, bár nemrégiben elterjedt a hír, hogy a 65 kilométerrel lévő Morgantonnak is sikerült elég összekaparni összekaparnia egy új vonal lefektetéséhez. A telefon egyszerre megcsörrent, John távoli gyermekkorát idéző hangon, ő pedig azonnal felkapta a kagylót. Egyesült államok Méből Mabel Perses beszél? John elmosolyodott. Méből máig lelki ismeretesen tartotta magát a bemutatkozás elmaradhatatlan rítusához, annak ellenére is, hogy emberemlékezet óta ő volt a posta egyetlen dolgozója. A hivatal a hagyományos postai szolgáltatások mellett már a városi hírek és pletykák központjává is vált. És hey John Materson, Hocs mint vagy Mabel? Rendbe jött már a férjed? Tegnap délutára stabilizálódott az állapota. Köszönöm, hogy kiharcoltad neki azt a páradag antibiotikumot, John! Jövünk teged egyel! Semmi gond, Mabel! A srácok a főiskolán kezdenek egyenesbe jönni a termeléssel a kémia laborban, szóval igazán nem kell hálálkodni. Miért hívtál, John? Gondolom, nem csak azért csörögtél ide, hogy George felül érdeklődj. John hallotta a nő hangján, hogy ki akarja ugrasszani a nyulat a bokorból. Méből nem az a típus volt, aki sokáig hagyja az embert mellé beszélni. Így igaz, Méből! A lányom, Elizabeth, épp az imént esett be hozzám a postáról ezzel a behívó papírfecnivel. Azt mondja, egy egész halomnyi érkezett reggel az Esfilli futárral. Mégis, mi a fene folyik itt? Összesen 113 küldeményt számoltam, John, de hát tudod, hogy nem fecseghetek mások leveleiről? Köt a régi postás eskü, ez van. Szóval, igen, bejöttek, épp most szortírozom őket. Az azért talán nem titok, hogy nagyjából a levelek felét a főiskolán rászoknak címezték, a többi meg egyéb városiakat hív be ebbe az NFH-ba, vagy mibe. Egy perc, és ott vagyok. És válasz nem várva letette a kagylót, majd újból a lányára emelte a tekintetét. Bár a közösség főbírája és vezetője volt, jelen pillanatban, függetlenül a vállára nehezedő összes felelősségtől, a saját katonai kiképzésétől és az aktív szolgálat hosszú éveitől csak is egyetlen megmaradt gyermekének a sorsa érdekelte, Elizabethé, aki zsengekora ellenére már maga is anya volt. Amit John érzett, az a gyermekért aggódó szülő természetes reakciója volt. John megdörzsölte igencsak borostás állát. Szombat reggel volt, Makala a felesége ilyenkor esténként mindig megborotválta egy klasszikus, régi borotva pengével. Johnnak egyelőre nem sikerült elsajátítani az asszony művészi technikáját. Makala talán a szívsebészeti klinika főnővéreként eltöltött éveknek köszönhette magabiztos, stabil pengefogását, az eldobható borotvák emléke ugyanis rég a múlt ködébe veszett. John koszosnak és ápolatlannak érezte magát az őrségben töltött éjszaka után, és az álkapcsa is sajgott, az egyik örlőfoga úgy egy hónappal korábban kezdett fájdogálni. Bár Makala sikeresen rábeszélte egy villámlátogatásra a városi fogorvosnál, John kicsit még halogatta a dolgot. Aznap szolgálati szabad napja volt, így az őrség lejárta után patakban fürdést, este pedig borotválást és jól megérdemelt pihenést tervezett. Persze, amikor elizabeth nézett, mindez azonnal átrendeződött. Gyerünk kicsim, induljunk! Vezethetek én, apu? Mosolyodott el Elizabeth, amikor együtt kiréptek az irodából, és epekedve tartotta a markát a kulcsért. A látvány levette a lábáról john egy régi kor bevált trükkét juttatta eszébe, amikor is a családi kocsi megszerzéséhez és az apai hozzájáruláshoz a tini lányainak csak az angyali mosolyukat kellett megvillantaniuk. Az 1959-es Ford ezzel annak idején még az anyósa büszkesége volt, mára azonban a városvezető John Matterson messziről felismerhető hivatali járgányává vált, nem kis bűntudatot keltve benne. Miután saját otthona a porig égett a hordával vívott csatában, John a városháza irodáitól nagyjából négy kilométerre fekvő Montreat főiskola kampuszára költözött. Napfényes tavaszi és őszi napokon kifejezetten élvezte a kiadós reggeli sétákat, egyébként az automobil megjelenése előtti időkben az emberek mindig gyalogtették meg az ilyen rövidebb utakat. Nem egyszer megesett azonban, hogy a ráérő séta alatt, amely nagyjából egy órájába telt, valami olyan dolog történt a városban, amely vezetőként az azonnali és teljes figyelmét igényelte volna. A városi tanács hosszas és makacsviták árán harcolta ki, hogy John elfogadja heti 22 liter hivatalból kiutalt benzint, ami nagyjából 120 kilométerre volt elegendő. A város járművei számára egy föld alatti tartályban még mindig volt néhány ezer gallon tartalék benzin, az üzemanyag kiadása azonban igencsak szigorú szabályok szerint zajlott. Az elhagyott kocsikból kiszivattyúzott benzin egyre használhatatlanabbá vált, és idővel meg is romlott, bár a Volkswagenek helybeli szakija, Csin Bartlett már dolgozott egy formulán. Amellyel állítása szerint újra hasznosítani lehet majd az elhagyott autóból kinyert pocsék minőségű üzemanyagot. Bár szigorúan csak hivatalos ügyekben használta, a külön neki fenntartott autó és üzemanyag őszintén zavarta john -t. Az egészet pazarró luxusnak tartotta, így minden egyes alkalommal félreállt, valahányszor bárkit gyalogolni látott a város felé vagy éppen onnan, és bűntudatát enyhítendő, fáradhatatlanul osztogatta a fuvarokat. Gyalog megyünk Elizabeth, a posta pontosan fél saroknyira van innen. John közel két méteres magasságához méltó léptekkel vágott neki a sétának, és örömmel szívta magába a friss reggeli levegőt egy újabb hosszú, örködéssel töltött éjszaka után. Indulás előtt még beugrott Jimhez elmondani neki, hová megy, és egyúttal megkérte őt, hogy tájékoztassa a hamarosan őrszolgálatra jelentkező Black tiszteletest az ez egyszer abszolút eseménytelen éjszakáról. Az utóbbi időben újra szányra kapott a szóbeszéd, miszerint a város északi határa mentén kiújult portyázások mögött ami hegyi fosszagatók állnak a hegyekben élő sztep család folyton köddé váló csirkékről és disznókról panaszkodott. Az illegális szezfőzzéjükről és a banditákkal folytatott, olykor kifejezetten elmérgesedő, erőszakba torkolló üzelmeikről azonban természetesen mélyen hallgattak. Johnnak sokszor nehezére esett eldönteni, melyik társaság, a fosztogatók vagy épp a step familia az igazi felelős az egyes balhékért. Már azért is hálás volt, hogy az elmúlt éjjel incidens és újabb vendetta szerű leszámolás nélkül telt el. Kilépve az irodáknak, a tűzoltóságnak és a rendőrkapitányságnak otthont adó városháza épületéből, John és Elizabeth elhagyták a parkolót és átvágtak a úton, amely annak idején a városon keresztül vezető egyik legforgalmasabb útszakasznak számított. Az élettelen közlekedési lámpát az elmúlt tél egyik jégvihara végérvényesen leszakította. Az út másik oldalán egy bank elhagyatott épülete árválkodott, az előző évben le is égett, az egykor virágzó pénzintézet helyén csak elszenesedett romok maradtak. A következő sarkon álló kereskedelmi kamara és a városba érkező látogatóknak fenntartott turisztikai központ épülete ironikus módon érintetlen maradt, bár a környék látványosságait bemutató ezernyi papír a városlakók már régen felhasználták az alapvetőbb emberi szükségleteikhez. Egy tekercs valódi WC papír egyebek közt ez igyekeztek pótolni a brosúrákkal, a saját tömege többszörösét érte ezüstben vagy épp történyben, ez utóbbi amúgy a kereskedelem alapvető fizető eszközévé vált. A napot megelőzően a vészépapír semigen tartozott azon házszaltási cikkek közé, amelyekből bárkinek is eszébe jutott volna nagyobb mennyiséget felhalmozni. Alig értek át Elizabettel a túloldalra, John egyből megbánta, hogy egyáltalán elindultak. 150 évvel ezelőtt a Városi Postahivatal még valóban a közösség fontos gyülekezőhelyének számított, hangulata pedig a hasas vaskályhákkal, a reggeli postakocsira várakozó botcsinált a helyi filozófusokkal és semmire kellőkkel, akik a dámajáték közben a nap hírein és a legújabb plegykákon csámcsoktak, nem állt messze a tipikus Norma képektől. Méből a város pótolhatatlan postásnője igazán a szívén viselte a munkáját. Bár a támadás utáni első évben szinte egyáltalán nem akadt dolga, a hadsereg esvilli bevonulása és rövid időre történő berendezkedése után lassan újra szállingózni kezdtek a levelek. A kézbesítendő küldemények mennyisége folyamatosan emelkedett, míg nem végül valódi futár hozta őket hetente háromszor a Nagyvárosból. ő őszinte örömmel vette fel újra a munkát, férjével, Georgia közösen még egy fatüzelésű kájhát is beüzemeltek a posta társalgójában. Mindezek után nem kellett sokat várni a saktáblákra és a dámajátékhoz is kiváló asztalokra, a hivatal pedig a hírközés helyi vára mellett virágzó üzlethelyiséggé változott, ahol méből minden reggel friss kukoricakenyeret és különféle gyökerekből meg csírákból készült gyógyteákat szolgált fel. John úgy döntött, szemet huny afölött, hogy a különleges kukoricakenyér, amit méből fájdalomcsillapítóként is kiadott olyanoknak, akiknek szükségük volt rá, a nap előtt, Kolorádót leszámítva, a legtöbb amerikai államban illegális portékának minősült. A posta tehát újból a semmire kellők, okostónik és jókedvű cimborák helye lett, különösen tekintettel a hideg téli és esős tavaszi napokra, amikor a földeken már nem akadt több munka. Johnt a posta körül áldogáló, egyre csak növekvő tömegből már azelőtt kiszúrták, hogy nyugodtan átérhetett volna a szétút másik oldalára, az egybegyültek láthatóan paprikás hangulatban voltak, és a demokratikus országokban összeverődő tömegekhez hasonlóan egyértelműen valaki olyat kerestek, akire végre gát nélkül rászabadíthatják felgyűlemlet haragjukat. John igazán könnyű célpont volt, mély levegőt vett hát, és megindult feléjük. Néhányan megpróbálták útját állni, ám ő a leglefegyverzőbb mosolyával válaszolt. Figyeljenek rám! Bármiről is szól ez az egész, az én lányom is nyakig benne van. Hadd beszéljek mélyböllel. Rögtön visszajövök, ígérte meg, miközben megpróbálta átvágni magát az egyre csak sűrűsödő tömegen. Szinte még be sem fejezte a mondatot, már látta is, ahogy Ernie, az igencsak rossz hírnévnek örvendő Franklin Klán tagja begördül az épület elé ütött kopott négykerék kerék meghajtású terepjárójával. A behívók híre futó tűzként terjedt a városban. Ha Mabel a reggeli küldemények beérkezésekor azonnal értesítette volna, Johnnak lett volna ideje valamiféle választ kieszelni a várható kérdések garmadájára. A tömegben hirtelen kiszúrta a régi szomszédját, Lee Robinsont, és fürgén odalépett hozzá. Lee, ráveszed őket valahogy, hogy várjanak meg idekint? Szólt szinte esedező hangon. Lee felmenői 200 évvel ezelőtt a völgy első lakói között voltak, négyük pedig még a polgárháborúban, Lee szavajárása szerint a független déli államok háborújában is harcolt. John szemében Lee mindig is a körülöttük elterülő páratlan völgy első lakoinak megtestesítője, a helyi jó zamparasszi észre megáldott, hagyománytisztelő emberek mintapéldánya, szilárd erkölcsű férfi és egyben szeretett szomszéd volt. Fia Seth nem sokkal volt csak idősebb Elizabetnél, akire ma is húgaként vigyázott, a végsőkig tisztelve Ben Elizabeth szerelme és kisfiának apja, Emlékét. Lé kisebbik lánya annak idején Jenniferrel volt igencsak jó barátságban. Titkon John és Lee is reménykedett benne, hogy Seth és Elizabeth előbb-utóbb más szemmel néznek majd egymásra. Lee bólintott, John pedig megkönnyebbülten indult meg a postahivatal belseje felé, apró mozzulattal jelezve Elizabethnek, hogy most jobb, ha a barátaival marad. Méből egy maga vezette az egész kócseráit. Háztól házig történő kézbesítésről manapság persze szó sem lehetett, a lakosságnak személyesen kellett befáradniuk a hivatalba, hogy felvegyék az időnként a nevükre érkező küldeményeket, leveleket. Még egy hónap sem telt el azóta, hogy egy a messzi Indianában feladott levél sikeres kézbesítése szabályos népünnepét váltott ki. Senkinek sem fért a fejébe, hogyan tehetett meg ekkora utat az Éb és Mira Kohennek címzett levél Párdu Egyetemen tanuló lányoktól. Az üzenet tanulsága szerint a lány túlélte a napot és férhez ment, Éb és Mira pedig immár egy iker pár boldog nagyszüleinek mondhatták magukat. A támadásnapján rengetegen veszették el a kapcsolatot távoli egyetemeken tanuló gyermekeikkel, Üzleti úton lévő házaspárok és nyaralásukat töltő időszülők szakadtak el egymástól végleg, az elkövetkező napokban és hetekben alig néhányan jutottak haza. Ha a nap valakit Black mountain távol, délen Rédig városában, vagy épp Atlantában ért, az sok esetben soha többé nem hallatott már magáról. Érthető volt tehát, hogy az esvőből érkező postai kézbesítések napjain méből kis hivatala megtelt mindazokkal, akik még mindig reménykedtek abban, hogy a messzikő világ örömteli híreket is tartogat nekik. A posta vezetése mellett méből gyorsan beletanult a város már-már hivatalos terapeutájának szerepkörébe is, és gyakran az ő vállán sírták ki magukat azok, akiknek a nevére épp nem érkezett semmilyen küldemény. Életjelek a távoli családtagoktól, hírek a külvilágból, egy közösségi hely, ahol a plegykák és hírek egyaránt terjedhettek, ez volt mélyből birodalma. Az általa vezetett postahivatalban mindenki megoszthatta az örömét, elpanaszolhatta a bánatát, bátorítást kaphatott és remélhette, hogy a régi hagyományok némeike még nem veszett el teljesen. Méből pedig ezt tette igazán boldoggá. Ez a nap azonban egészen más volt. Mielőtt még John egyetlen szót szólhatott volna, Méből határozott mozdulattal emelte fel a kezét. Igen, John, tudom. Talán nagy hiba volt kiadni a leveleket, mielőtt értesítettelek volna. Könnyen lehet, hogy még azelőtt fel kellett volna hívnom téged, hogy szortírozni kezdtem őket a fachokba. Elhiheted, míg a lányod fel nem bontotta a sajátját itt az orrom előtt, addig halványlila gőzöm sem volt róla, hogy mi áll bennük, akkor viszont persze már késő volt, a hír elterjedését nem lehetett megállítani. John tekintete a szortírozó több száz postai fachjára tévet méből királyságában. Felsóhajtott. Csupán néhány vékonyka reggeli napsugár be az apró ablakokon erőtlenül törve meg az odabent honoló sötétséget. John legalább száz apró fachban látott egységes, halványkék színű borítékokat. – Szedd ki őket! – mondta végül. – Kell egy kis idő, amíg kitalálom, mi legyen. Mabel dacosan megrászta a fejét, szúrós tekintete pedig egyértelműen jelezte, hogy John ezzel a kérésével átlépett egy bizonyos határt méből magasos munkáltatójával, az amerikai posta szolgálattal szemben. John, az egy dolog, hogy a mai napig te viszed a hátadon ezt a várost jóval azután is, hogy lemondtál a statárium alatti teljhatalmadról. Még az is lehet, hogy a lakosok támogatják minden egyes lépésedet. Csak, hogy itt, nálam máshogy működnek a dolgok. Az alig 160 méből erélyesen kiúzta magát, és a messze fölé tornyosuló férfira emelte a tekintetét. Annak idején az Amerikai Egyesült Államok postaszolgálatának beosztottja voltam, és Istenemre mondom, őszintén büszke is voltam rá. Emlékszel arra a könyvre pár éve, meg a pocsék filmváltozatára? amiben egy, a miénkhez hasonló katasztrófa után a posta köti újra össze egymással az amerikai embereket? A munkatársaimmal együtt imádtuk azt a csapnivaló filmet? Az emberek persze poinkottak rajtunk, meg a munkánkon a sok postai incidens miatt? 1986 és 1997 között Amerikában krívóan megnövekedett a postai dolgozók által elkövetett erőszakos cselekmények és ámokfutások száma. A postai beosztottakat ezek alapján sokan sértően általánosító jelzőkkel illették. De mi mindennek ellenére tettük a dolgunkat, szóval kérlek ne próbálj épp most közém és a leveleim közé állni, különben az Egyesült Államok szolgálata előtt kell majd vállalnod ezért a felelősséget. Az utolsó szavaknál már majdnem kiabált. Rendben van, Béből, Nem fogok erőszakoskodni. És ne feled azt sem, hogy a valamikor érvényben lévő törvényeink alapján az én feladatom cenzúra nélkül célba juttatni a leveleket, ezért kérlek, ne is próbálj ebben akadályozni. John ingerült arccal nézze a nőt, és kész volt ilyen csak otromba válasz adni a kirohanására, de miután a posta nagyasszonya befejezte a mondandóját, hangos szusszanással és villanásnyi barátságos mosolyjal fordult felé, amitől a férfi dühe azonnal elpárolgott. Ne haragudj, John! Most, hogy már tudom, mi áll a levelekben, én is legalább annyira fel vagyok háborodva, mint mindenki más. Az egyiket a vejemnek címezték. Néha a pokolba kívánom a munkámat, ahogyan te is, aztán mégis mindig elvégzem, pont mint te. John békülő gesztusként közelebb lépett Mabelhöz, hajolt és puszit nyomott a homlokára. Az asszony finoman megölelte őt, s a kettejük közzi feszültség egy csapásra feloldódott. John ebben a pillanatban meglátta a lassan nyíló üvegajtót, még csak mozdulnie sem kellett hozzá. Ernie Franklin nyomult be a hivatalba, valahogy sikerült átverekednie magát Lee Robinsonon. A posta társalgója pár pillanattal később már is az öreg harsány szentségelésétől visszhangzott. Ezt most megúztad, jelentette ki John, miközben a fejét fáradtan ingatva visszanézett Mabelre. Úgy látszik, ezúttal rám várom megtisztelő feladat. Méből sohajtott és megszorította John kezét. Hé, hey, ahogy a görögök is mondták, ne bántsd a hírhozót! Alig, hogy befejezze a mondatot, méből ilyetten torpant meg, hirtelen eszébe jutott, hogy a nyilvános kivégzések végrehajtása John korábbi, Valóban teljhatalmú diktátorra emlékeztető tisztségének keserű kötelességei közé tartozott. Bocsánat, motyogta elvörösödött arccal. John elmosolyodott. Tudom, mire gondolsz. Semmi baj. Régen sokat emlegették ezt a görögmondást a rossz hírekhozóival kapcsolatban, a maiakra pedig különösen ráillik a leírás. Istenem, John! Annyival tartozom neked azért, amit george tettél, amikor a legutóbbi tüdőgyulladásakor keresztül a városi tanácson az antibiotikum kérelmünket. Ugyanakkor ne haragudj, de ha azt akarjuk, hogy a dolgok előbb-utóbb visszatérjenek a régi kerékvágásba, nekem is épp úgy tennem kell a dolgom, ahogy neked. Méből habozni látszott, nyert egyet, majd kissé hátralépett. Jól tudod, hogy ha ki akarod szedni ezeket a leveleket a fachokból, nem állíthatlak meg. Viszont ha megteszed, elveszted minden tiszteletemet. Mégis mit mondhatnék egy ilyen kihívásra, gondolta magában John. Méből ezen közben egyre csak nyitogatta a levél fachokat, Örni szaftos átkoktól terhes tirádája pedig már-már robbanásig hevítette a postahivatal levegőjét. Mostanra igazából úgyis mindenki tud mindent, mondta John a mutatva. Méből újból közelebb lépett hozzá és megszorította a kezét. Te vezeted ezt a város, John! Ezzel is megbirkózol majd, ahogy eddig mindennel? Ja, persze, válaszolta John a fejét ingatva, majd a levél fachokra és a pult másik oldalán gyülekező barátaira, szomszédaira nézett. A minden itt neki harsogta egy gyors baráti mosoly kíséretében. A legközelebb legalább csörögjelőbb, hogy kitalálhassam, mi a teendő vagy. A hangja hirtelen elhalkult, és végül mégsem fejezte be a mondatot, vagy hogy még idejében elbújhassak valahová. Hányszor kívánta már a legelső naptól kezdve, hogy egyszerűen elrejtőzhessen. Most is ez járt a fejében, amikor belépett a társalgóba a hátsó szortírozó szobából. Meg sem lepődött azon, hogy Ernie Franklin szinte azonnal előtte termett. Bár az öreg jócskán a hetvenes éveit taposta, a személye és a megjelenése még mindig határozott, ne packázz velem, aurát árasztott. Ő volt a Rich Cress -hegy távolabbi oldalán élő, Mindenki által csak Franklin Clanként emlegetett családfeje, amelynek a tagjai sokak szerint jóval a nap előtt a túlélés megszállott bűvületében éltek. Örni és a felesége Linda már a háború előtt műszaki zseninek számítottak, a hatvanas években pedig programozóként keresték a kenyerüket. Örni mindig is büszke volt a Lindával közös munkára, Egyebek között részt vettek az Apollo program és számos kilövő rakét fedélzeti programjának megírásában. Aztán, megjósolva a közelgő, végül be is következett katasztrófát, örni vásárolt a hegyen egy 40 hektáros területet és a város határában erőtszerű otthont épített magának. A helyet jelentős élelemtartalékokkal töltötte fel, előre gondoskodva a klán ellátásáról, amelyek mostanra a fiainak családjával, lányával, valamint egy a világtól elvonult íróval is kiegészült, aki még a nap előtt csatlakozott hozzájuk. Ők a támadás napjától kezdve önállóan tartották fenn magukat, és sosem kérvényeztek fejadagokat, sem bármilyen más segítséget a várostól. A régiót végigdúló hordával vívott pusztító csata napján, az ellenség Örni birtokának közelében is megpróbált bekerítő manővert végrehajtani, majd egyből hátra is hőköltek a robbanásszerűen felmorajló automata fegyverek sorozattüzétől. Az ellenséges csapatokat a család egy keskeny túra ösvényre terelte, megakadályozva ezzel, hogy a régi fakitermelési útvonalon nyomuljanak előre, bekerítendő őket a Richcrest hegy és a Baptista Konferencia Központ felől. Közvetve tehát a klánnak fontos szerepe volt a várost védő erők győzelmében. A fő ütközetre mindennek is köszönhetően az I-40-es autópálya mentén került sor, Örni pedig egyetlen kínálkozó alkalmat sem szalasztott volna el, hogy mindenkit emlékeztessen az eseményekre, ha város szervezett katonai egységeként vagy sem, de a Franklin Clown fontosságú szerepet játszott a csata végkimenetelében, amiért valódi elismerésre tartottak számot. Az öreg láthatóan teljes mértékben elszánta magát arra, hogy a haragját mindenféle gát nélkül Johnra zúdítsa, változatos, félreérthetetlen trágárságok kíséretében. John mélyet sóhajtott, rég megtanulta, hogy jobb nem közbeszólni, amíg az öreg ki nem adja magából, amit mondani szeretne. Amikor örni végül, hevesen lihegve, kifogyott a szemre hányásokból, John felemelte a kezét. A társalgó ekkorra már tömve volt, a levegő pedig az aktuális higiénés lehetőségekből adódóan nem volt túlságosan kellemes. John világéletében érzékeny volt a szagokra, s minek utána erre a gyenge pontjára egyik kiképző tisztje meglehetősen korán ráérzett, a kiképző táborban mindig az ő feladata volt a barak fürdőszobájának kitakarítása a reggeli csúcsforgalom után. Így aztán nem volt ritka eset, hogy John kihányta a teljes reggelijét a feladat elvégzése közben. A csak hébe hóba mosakodó szomszédaiból áradó bűz ma már mindennaposnak vette, bár időnként még mindig zavarta a dolog. Mit szólnál, ha először is kivonulnánk innen? Javasolta John. Őjünk le, vegyünk egy nagy levegőt, és beszéljük meg a dolgot. Számíthatok ebben a segítségedre, örni? Az öreget kisé váratlanul érte John jól bevált taktikája, amikor is retorzió helyett illedelmesen segítséget kért valakitől. A reakció, különösen a mostanihoz hasonló krízis helyzetekben, szinte mindig ugyanaz volt, Örni belenyugvóan motyogott valamit, majd a bejárat felé mutatott, mintha a tömeg egy személyes vezére lenne, az emberek pedig követték. Az odakint újra összegyűlt tömegben John megpillantotta Edet, valószínűleg Jim riasztotta a városházán működő telefonos kapcsolópult mellől, hogy tartsa szemmel az eseményeket. John egy pillanatra elkapta Ed tekintetét, és finom kézmozdulattal jelezte neki, hogy nyugodtan sétáljon csak tovább, mintha minden a legnagyobb rendben volna. A támadás napját követő új világban az ország minden összes lakója fegyverrel az oldalán járt. John egy kisebb rugert hordott a zsebében, a jelenlévő lakosok legtöbbje pedig vadászpuskát, illetve egy-egy régi mordályt tartott a hóna alatt, vagy épp vetett a vállának, mintha mindez a világ legtermészetesebb dolga lenne. Ed azonban a város hivatalos, fegyveres rendőrkapitánya volt, és a legkevésbé sem akarta azt a látszatot kelteni, hogy az egyre csak szaporodó, dühös kordában tartásához fegyveres segítségre lenne szüksége. Az utcafrontokon ekkora már száznál is többen gyűltek össze, sokan a kezükben szorongatták a gyermekeiknek, rokonaiknak, vagy saját maguknak szímzett behívókat. John nagyon is tudatos döntése volt, hogy az ő kezében lévő borítékot is mindannyian jól láthassák. Az emberek leültek a járdaszegére, vagy nekidőltek az öreg kocsiknak, amiket a helyiek bütyköltek meg és keltettek életre, miután az EMP támadás kisütött bennük minden elektronikus alkatrészt. Egyes autók tetejéhez nagy vászon erősítettek a szénkájhák üzemanyagának tárolására, Méből férje jött rá, hogy ez az anyag képes meghajtani egy kocsit, igaz, arra volt csak elég, hogy közlekedni lehessen a városban, vagy kijutni a határban elterülő termőföldekre. John megköszörülte a torkát, és határozott kézmozdulattal csendre intette a tömeget. A gesztus mára hivatalos és nem hivatalos városi gyűlések afféle hagyományává vált. Ha Black tiszteletes is jelen lett volna, bizonyára egy felekezetektől független ima is elhangzik, amelyben a résztvevők útmutatásért és higgadságért fohászkodnak, a lelki pászor távol azonban csupán pár pillanatnyi csend következett. John végül újból köszörült egyet a torkán, és belevágott. – Nincs hivatalos válaszom a kérdéseitekre. – Na, ez aztán már, ha jól kezdődik! – csattant fel egyből örni szarkasztikusan. John ránézett, és nyugalomra intő mozdulattal felemelte a kezét. Hadd mondjam el, amit szeretnék, utána mindenkinek lesz lehetősége felszólalni, ajánlotta, látva, hogy a része őt támogatja. Örni vonakodva bólintott, és visszaült a kocsia egy Polaris vezető ülésébe. A lányom Elizabeth ugyanazt a behívót kapta, amit ti is. Három nap múlva sorozásra kell jelentkezni a Nemzeti Felmentő Hadseregbe, amiről az elmúlt hónapokban már hallottunk egyet s mást. Valamelyet számítottunk is rá, hogy a behívási hullám előbb-utóbb elér bennünket, ma ennek is eljött a napja. Azt kérem, hogy egyelőre próbáljunk nyugodtak maradni. Még ma elmegyek esvébe az új szövetségi kormányzóhoz, Dél Frederickshez, és meghallgatom, mi mondani valója van, hiszen a parancs nagy valószínűséggel az ő irodájából érkezett. Most azonnal felhívom, és szólok neki, hogy számítson rám. John felnézett az égre, majd újból a tömeg felé fordult. Úgy tűnik, ma egész szép időnk lesz. A következő mondatait, amelyekbe tudatos stratégiájának részeként kezdett bele, egyesek cinikus manipulációnak, mások egyszerű vezetői fogásnak is titulálhatták volna. Tegnap előtt éjjel néhány rásznak a főiskolán sikerült elejteni egy vaddisznót, miután hetekig próbálták közelebb édesgetni magukhoz. A zsákmány feldolgozása most is tart, mindannyiunk jó barátja, Pete, a sültek szakértője segít nekik. Ahelyett, hogy lesóznánk vagy megfüstölnénk a húst, azt mondom, ma este jutalmazzuk meg magunkat. Meg is kérem Pítet, hogy kezdjen hozzá a tűzgödör kiásásához a főtéren, amilyen hamar csak tud. Örni egy pár srácoddal talán segíthetnétek neki. Mit szólnátok, ha tartanánk egy közösségi gyűlést, mondjuk este hatkor, akkorra már többet tudok majd mondani, és enni való is tesz bőven. Bár egészen biztos, hogy nem ez lesz Pét legjobb sertésültje, de garantálom, hogy így sem lesz rossz. Ja, és a vacsora a jegyrendszeren kívül megy. Ideje megünnepelni a tavaszi vetést és a jó időt, amivel idén megáldott minket az ég. Az ilyesmi napokig kellene sütni! Szólt közbe Örni, ám ezúttal elég volt John egyetlen határozott pillantása, hogy elhallgasson. Most a szándék számított. Jól van, John! Segítünk Pitnek valamelyest tenni a vaddisztót a gyűlésig. Biztos vagyok benne, hogy piszok jó válaszokkal állítasz majd be. Tette végül hozzá Örni. A máig élelmiszer jegyeken tengődő lakosok soraiból szabályos üdvri valgás hallatszott. Egy ingyen vacsora valódi hússal, legyen bármilyen rágós is, mindig vonzónak ígérkezett. – Mielőtt elindulnál, valamit még mondanom kell, John! – kezdett bele Örni. John azonban már felemelte a kezét. – Ahogy az imént mondtam, Örni. Én is pontosan annyit tudok, amennyit ti. Ezért is szeretném minél hamarabb elintézni azt a telefont és elindulni esvilbe. Ez így mindenkinek jó lesz? John valójában szívből gyűlölte az fél hivatalos utcai gyűléseket. Mindenki szerette volna elmondani a magáét, ami alapesetben is hosszú órákig tartott volna. Ő viszont természeténél fogva most azonnal szeretett volna útra kelni, és valós információkat szerezni, hogy utána súlyos, de legalább egyértelmű válaszokkal térhessen vissza, amilyen gyorsan csak lehet. Azon morfondírozott, megbújhattak-e az egyszerű nemzeti szolgálatnál mélyebb indokok, a közösség legerősebb és legegészségesebb fiatal férfiainak és nőinek behívása mögött, ahogy a II. világháború idején. A kékborítékokat szorongatókra tekintve John számára már most is egyértelmű volt, hogy a legelső behívókat a közösség legjobb erőben lévő tagjai, illetőleg azok kapták, akik a legkeményebb mezőgazdasági munkákat végezték, és egyben a város a megmaradt közösség védelmének Szilárd gerincét alkották.